Mit geschlossenen Augen und leidenschaftlichem Gesichtsausdruck sitzt er auf der Bühne. Großer Diamant ringet sie in seine Finger. Wie immer trägt er Anzug und Krawatte. Seine schwarze E-Gitarre auf dem Schoß liebt Coaster wie ein Baby und singt gleichzeitig von schönen Frauen, unglücklicher Liebe und dem Blues. B.B. King. Er gilt als einer der einflussreichsten Bluesmusiker der letzten Jahrzehnte. Werner Acker, Dozent für Gitarre mit Schwerpunkt Pop und Jazz an der Musikhochschule in Stuttgart erklärt, was B.B. Kings Gitarrenstil ausmacht. B.B. King, er ist der King of the Blues, das kann man wirklich so sagen. Es liegt in seiner ganz eigenständigen Spielweise, die er entwickelt hat, die er geprägt hat, der hat eine ganz besondere Art und Weise zu artikulieren, zu frasieren, mit der Time zu spielen. Und seine, seine Tonauswahl ist natürlich auch ganz entscheidend. Er hat äh, so eine Mischung aus, wenn er Moll spielt, spielt er manchmal Dur dazwischen. Wesentlich für den typischen B.B. King-Sound ist auch seine E-Gitarre der Marke Gibson, welche er den Namen Lucille gegeben hat. Als B.B. King Mitte der 1950er Jahre in Arkansas performt, prügeln sich zwei Fans um eine Frau, bis schließlich ein Brand in der Konzerthalle ausbricht. B.B. King flüchtet, doch vergisst seine geliebte Akustik-Gitarre mitzunehmen. Er geht wieder in die Halle zurück, holt sie und kommt nur knapp mit dem Leben davon. Nachher erzählt man ihm, dass die Frau, um die sich die beiden gestritten haben, Lucille heißt. Um sich selbst immer daran zu erinnern, niemals so etwas Verrücktes zu tun, wie sich um eine Frau zu prügeln, nennt er all seine Gitarren daraufhin Lucille. Apropos, 15 Kinder von 15 verschiedenen Frauen soll Baby King haben. Every day Every day I have the blues Every day Die Geschichte des als Riley B. King geborenen Entertainers beginnt 1925 in Mississippi, wo er die Kunst des Blues von seinem Cousin lernt. 1948 performte er erstmals für einen schwarzen Radiosender, wo er einen einprägsamen Radionamen braucht. B.B. King für Blues Boy King nennt man ihn schließlich. In den folgenden Jahren tourt er durchs Land und kann sich als erfolgreicher Bluesmusiker etablieren. Doch Anfang der 1960er, als sich die Bürgerrechtsbewegung formiert, kehrt ihm sein junges, vorwiegend schwarzes Publikum den Rücken zu. Viel zu sehr erinnert B.B. Kings Musik an Unterdrückung und die Vergangenheit. Das erste Mal für weißes Publikum spielte erst 1967. Drei Jahre später landet er seinen wahrscheinlich größten Hit mit der Single The Thrill is Gone. Dieser Song wurde wie viele seiner Hitsingers gar nicht von B.B. King selbst geschrieben, sondern lediglich gecovert. The Thrill is Gone Es folgen zahlreiche gemeinsame Aufnahmen mit Künstlern aus Pop, Rock und Jazz. Trotz seiner vielen Erfolge und Auszeichnungen zeigt sich BB King bescheiden. Dass ihn das Rolling Stone Magazin unter den Top 3 der 100 besten Gitarristen aller Zeiten nennt, kann er nicht nachvollziehen. Leuten wie Barney Kessel und George Benson könnte ich nicht das Wasser reichen. Ich lerne immer noch, sagt er. Seine eigenen Songs hört man nur selten im Radio. Viele seiner größten Erfolge feierte der King of Blues nämlich zusammen mit anderen Künstlern. Zum Beispiel mit der Single When Love Comes to Town gemeinsam mit der Band You Too. Obwohl Bibi King schon 2006 auf Abschiedstour ging, ist er heute mit fast 86 Jahren immer noch aktiv. Im Rahmen des internationalen Musikfestivals Jazz Open können am 1. Juli auch seine Fans in Stuttgart ein Konzert am Schlossplatz erleben. Weitere Infos dazu gibt es im Internet auf jazzopen.com.